Правопорядок, суспільний, громадський порядок і дисципліна Результатом дії, вимог, законності є правопорядок Це реалізовані правові норми в системі суспільних відносин, в яких діяльність суб'єктів права є правомірною Правопорядку притаманні такі ознаки А Відсутність порушень загальноправових заборон. Б. Безперешкодне здійснення правового статусу людини і громадянина, державних і громадських організацій, об'єднань. В. Невідворотність юридичної відповідальності правопорушників в разі невиконання обов'язків порушення прав і законних інтересів інших суб'єктів. Законністю і правопорядком тісно пов'язані такі юридичні категорії, як суспільний порядок, громадський порядок, дисципліна. Суспільний порядок це реальний порядок суспільних відносин, що відповідають не тільки нормам права, а й іншим соціальним нормам. Громадський порядок це порядок в громадських місцях. Дисципліна – це своєчасне і точне виконання вимог, що витікають з нормативних і індивідуально-правових актів, технологічних, організаційних, моральних, громадських та інших соціальних норм. Розрізняють різні види дисципліни. А. Державну. Б. Громадських організацій В – виробничу, Г – трудову, Д – військову, Е – учбову, Є – екологічну та інші. Таким чином, законність як режим забезпечення відповідності суспільних відносин діючим законам та іншим нормативним актом, що утворюються в результаті їх здійснення суб'єктами права, реалізується в правопорядку. Глава 30. Право на захист. Згідно з діючою Конституцією України, українські громадяни мають право на судовий захист від посягань на життя і здоров'я, честь і гідність на особисту свободу і майно. Це право деталізується нормами галузевого законодавства кримінального, адміністративного, цивільного та іншими. Кримінальне законодавство забезпечує охорону і захист життя, здоров'я, свободи, честі і гідності особи. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за скоєння злочинів: А. проти життя, сторінка 93-100. Б. проти здоров'я, сторінка 101-107. В. статевих злочинів, сторінка 117-122. Г що ставлять небезпечність життя і здоров'я людини. Сторінка 108. Де, що посягають на особисту свободу. Сторінка 123-124. Є, проти честі і гідності особи. Сторінка 125-126. Особисте майно. Також захищається кримінальними законодавством, наприклад, кримінальна відповідальність за злочин проти особистої власності громадян, сторінка 140-145. Згідно з сторінкою 156 Конституції України, обвинуваченому забезпечується право на захист. А. Сторінка 158 названої Конституції передбачає, ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду,